minadallah anywa islamu anywa allah subhanahu wa ta'ala yaqulullah subhanahu wa ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadih nikipande cha aya katika sura ya 22 kupangwa katika masahafu Kibanda cha aya nambari 78 katika sura ya 22 Satul Hajj. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wajahidu fillahi hawajihadi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kutuamrisha wajahidu fillahi. Na Jitahidini Napiganeni Billahi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haki jahabe. Yaani vile itakiwavyo. Vile inavyostahili. Kumpigania upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni amri. Amri hii inamgusa kila mtu katika biume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apigane na nafsi yake apigane na nafsi yake kwa upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nini maana ya kwa upande wa Allah? Maana hivi. Kutiwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na yale yanayoridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. yale ndiyo ambayo kwamba jikufuata. Na yale ndiyo ambayo kwamba yawe juu kuliko kitu kingine chochote. Amri hii inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watu wapigane kupigania upande wa Allah subhanahu wa ta'ala haq ni amri ambayo kwamba inakusanya vita inakusanya vita 4 vita vya nne vita vya, vya kwanza Ni jihadu nafsi ni kupigana na nafsi vita vya pili Jihadu shaituani kupigana na sheitani. Vita vya tatu Jihadu kufar ni kupigana na makafiri. Na vita vya nne wa yani kupigana na nafik. Ukiangalia utakuta katika vita hivi kimoja pekee yake adui wake ndio adui wa ndani. Yaani adui adui ndani ndani adui wa ndani mmoja tu waliobaki watatu ni adui, ni adui wa nje ni adui wa nje kile mmoja labda alikuwa kalala na kajiweka kibau lakini kile mmoja alikuwa kkaa katika nafasi yake awe mwanamke awe mwanamme adui wa nje, kwa, Kuli kwa adui wa nje anakuwa rahisi kuliko adui wa ndani Haina maana rahisi kwa maana ndo rahisi tu ah, ah. maana yake huwezi kumlinganisha na adui wa gani adui wa dane na kwa nguvu vita yake vita kwa ni vita vikali sana mm, no vita divine vita divine Allah subhanahu wa taala ametuamrisha moja kati ya maamrisho moja kati ya maamrisho ambayo kwamba sisi mimi wewe na ye yeah, yeah. Tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah, tulipigana au hatukupigana? Ni vita nne hichi. Vitambi nne. Vita hivi mimi nitazungumza. Nikusudia nizungumze vita viwili. Beshe twani hili ndio mnoka nalo. Lakini nabadilisha, bora nizungumze vita vile vya kwanza baio. Nimeshibitisha kwamba ndio vita migumu ya jihadun nafsi kupigana na nafsi kupigana na nafsi vita vya na kupigana na nafsi ni jihad ngumu na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema Walmujahidu man jahada Nafsahu fi taati llahi na mwenye kupigana ni yule mwenye kupigana na nafsi yake kwa ajili ya kitu gani anapigana na nafsi yake fi katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala mnaoana sheria na naonyesha kwa uwazi kabisa kwamba huwezi huwezi ukakawa mtifu kwa mula wako kama hujashinda vita Vya msii ili upate kuwa kwa bula wako lazima ushinde uishinde nafsi yako jihad nafsi iwe ime umeibuka wewe tu ndio mshindi umeishinda nafsi na ndio bane mbele yakasema walmuhajiru man hadara ma naha Allahu anhu na mwenye kuhama yule ambaye kweli yakuwa ameyahama yale aliyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameikataza na Allahu anhu ambaye Allah ameikataza kwake huwezi kuyahama hayo ndugu yangu ndugu yangu huwezi ku huwezi kuyahama uka wewe ni katika walibu haji Shari hii bisho kwa lazovambana na nafsi huwezi kuyahama kama unajipambana na nafsi Huwezi, huwezi na ndiyo maana na ndiyo maana Allah akasweda katika Qur'ani al katika aya nyingi tumiongoni mwa hizo aya zote hizo zinaonyesha kwamba nafsu ya inaamrishi na mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mabaya inaamrisha mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mabaya kwa hivyo ili usiamrishie mambo, ma, mambo mabaya nafsi yako au nafsi yangu au nafsi yake yote e ile lazima tupiganeni nayo kwanza nafsi lazima tupiganeni nayo nafsi ni lazima kupigana nayo nafsi kupigana na nafsi kupigana na nafsi ni jambo ambalo kama lilo kuwa kubwa Ndiyo maana siku miongoni mama siku katika dunia hii Alipita mzee mmoja mwema anaitwa mzee Lukmani, mzee Lukbani. Lukmani alimlea vizuri sana mwanawe na alimfundisha mambo mengi tena mazuri tu. Kulea mmoja katika kulea kwake alikulea na kila mmoja lazima ajitahidi kwa kulea ile ya watoto ambayo kwamba aliyokuwa nao kwa sababu mtoto mwema au watoto wema ni neema katika neema zilizokuwa kubwa sana Mna. katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala neema na ndio maana utakuta utakuta mitume utakuta watu wema wanawekeza wanawekeza na wanafanya juhudi Kumbwa sana mno na no, wanajitahidi katika kuwekeza kulea watoto ili wapate kuwa watoto walio kwa wema hasa katika miaka kama hii ambayo mimi na wewe leo tupo katika miji hii hasa katika miji hii miji ambayo kwa ilikuwa na uwafadhali miji hii ukitaka usitake ni miji ambayo kwamba wakati ilikuwa na uafadhali deni ni kwa mkubwa na ndio maana wengi hata waliofumbutu kutoka kutoka katika injili wa Kiaarabu wakijaunguja walikuwa wakijaunguja na pemba walikuwa utamsikia mtu anenywa anenywa simu yake tu, au kabahapa na simu katika miongoni mwa ujumbe anayowapeleka kwa hala kuzuri, kwa hala kuzuri, ukatuo ukijibajisha unaona unaona uwafadhali atakayeingia sie atakayeingia sie basi rahisi kuweza kubadilika rahisi kuweza kubadilishwa ilikuwa ndivyo sasa hasa katika kibindi kabichi watu wameghafilika watu ni wajinga sana wamejindikwa watu wako baadi katika jambo la kuwekeza katika kumlea mtoto kwa mujibu wa manhajra rasulullah Sallallahu alayhi wasallam mnado aliyokuwa ameueka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akulea. Wa Suala la kulea ni jambo ambalo kwamba likuwa ni muhimu. Tena sana mno na neema ambayo kwamba yaje kumnufaisha baba, mama katika maisha yao ya duniani na ni neema yenye kuafaisha katika maisha yao ya akhera. Na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: "Iza mat bunadama qata amaluhu" Anapokufa mwanadamu hukatika malipo ya amali zake njema alizokuwa kizifanya illa min thalath. Isifokua kutokana na mambo matatu. Hayo ile kama ni mteremko. Malipo yanaendelea tu kwa ke yeye. moja kati ya hayo akasema au walid salih yadhu la au mtoto mwema Kataja mawili ya mwanzo kisha akasema au mtoto mwema mwema si mtoto tu si mtoto tu mtoto mwema yadumule atake kuwa na baraka dua huyo mzazi wake dua tu kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallama kwa nini mtukufaraja sallallahu alaihi wasallama akataja dua tu kwa sababu kama yakulu l'ulama kama wanavyosema wenye elimu minasalfi wal khalfi Sababu aliyekuwa tayari anapisha pondoka duniani. Ana hitaji zaidi, tena zaidi sana, ndo kuhijia dua. Ndobana akasema adua la, atakayekuwa anamuombea dua, dua huyo mzazi wake. Ni nema. Ni nema sasa mimi nakuwa mzee lukumani. Mzee lukumani anileta ngano za kidogo kuhusu masuala haya ya malezi. Siku miongoni wa siku mzee lukumani alimwambia mwanawe katika kumlea kwake alimwambia ya bibi e mwanangu ila mtambua anna liimani anna liimani kwamba imani qaidun Ndiyo kiongozi imani imani ndiyo kiongozi imani ndiyo kiongozi wacha nikuende mnyea sababu ya lukmani ili usijamkamkosea bide ambaye kwa alivyokuwa kasema mzee lukmani pili ambaye kwa alivyokuwa kasema akasema inna anna liiman qailu kwaba imani ni kiongozi wala amalu sha'iqul na matendo meme ni dereva sikusa vizuri We chukulia kama msafara chukulia kama msafara msafara wako wewe mwenyewe wala usitake kuupeleka msafara wa nani wala wani chukulia msafara upo Mna, unakwenda unakwenda unapendekwaa hepa hala sasa imani Ndiyo kiongozi wala amalu na matendo yani matendo yafanya mja Ndiyo saa iku ndereva. Ndiyo ndio atakayokuwa na drive Ndiyo ndio atakayokuwa naendesha huo msafara ili upate kwenda wan nafsu na nafsi imekaa tu imetulizana. Imesita. Inasubiri wapi itaongozwa? Na dereva je ataipeleka huko ili au hatoipeleka? Nafsi io imekaa tu Harunu imesita. He ni Iman. Mna nini Ana kusudia Mzee Nkubani rahimahu Allah. Ana kusudia kwamba imani jambo la kwanza imani katika vita ya kushinda nafsi. Katika vita vya kushinda nafsi, imani. Imani ndio qa'id ndio kiongozi. Alafu badala yake sasa, imani kama ilivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama na ahli sunnah na nabiyon wote wa ahli sunnah aljamaa ifasiri imani kwamba ni matei ni imani ma, ni kuamini ndani ya moya na kutamka kwa ulimi na kutenda kwa matendo lazima ayapatikane matendo mema ikiwa ya ulimi ikiwa ya viungo lazima ayapatikane katika imani wala amalu hasa matendo mema kwa ni lazima ayapatikane kwa sababu ndio saa ikundodereva wenyewe ile imani inaongoza tu kama vile msafara ulipokuwa unaongozwa Dereva kazi yake anahakikisha na upeteka msafara kule ambapo kwamba ulipokuwa umeongozewa Yule dereva ile atakapochoka in fatara saiqu atakapochoka yule dereva baki vanlat Imani nafsi nafsi amelieu n'appeler quoi eu et bien il m'a nafsi ile itapotea nafsi ile itapotea na ndio vile vile al-iman infatara ya yani al-imani itakapochoka vile vile itakapokosekana imani manake hakuna pahala pa kwenda kupenekwa nafsi nafsi itatulia iko pale pale tu bereba ikichoka nafsi lazima itapotea lazima ipotee tu basi nafsi nafsi nafsi njembe kubwa na ndio bane mshairi katika washairi wengi wa mwanamusi miongoni mwa washairi wao ni yule aliyosema ya nafsi tubi ewe nafsi tubia fa inal mauta qad Kwa hakika mauti yamekusha kutuzonga yani tayari imekesha kufika mauti wa shile hawa na ya asima tamanio kazi ya nafsi hiyo matamnio matamanio wasilile hawa na yaashi matamanio fal hawa mazal fa tata kwani matamanio hayatoacha kutufiti hayatoacha kufitidi acha kutufitini sisi Kutufitini na nini na jambo na jambo la kumtimu mula wetu kwa maana nyingine matamanio hayatoacha kutuzuilia sisi kumtekeleza lengo la kuumbwa kwetu la kuwekwa hapa duniani albalo Allah amesema katika aya ya 56 sura ya 51 kasema Wama jinn wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liyabudun sikuumba majini na watu isipokuwa wa niabudie mimi nafsi nafsi nafsi vikab yake ndugu zanguni ni vita ambavyo kwamba ilivyokuwa kubwa. Na ndio maana bika inaambiwa haiwezekani mtu akawa mchabungu mpaka kwanza apigane na nafsi yake. Chabungu unataka uchabungu, chabungu haupatikani. Mpaka kwanza mtu apambane na nafsi yake. Na vitakani kadri kweli kweli, vita vigumu kweli kweli, vya kupigana na nafsi. Nafsi. Nafsi. Na ndopana Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wake. Akaiyapi akasema wa nafsi wa ba'sa na na wa. Napsi, na hapa na yapi wa nafsi na hapa kwa nafsi wa ma sha'a Na yule ambaye kwamba aliyekuwa ameiweka sawa hiyo nafsi. Aliyetengeneza akaieleka sawa kwa mambo yake mawili hiyo nafsi. Nafsi. Fa alhamaha fujuraha wa taquaha isha Allah Subhanahu wa Ta'ala akaitumlisha nafsi hiyo akaijulisha nafsi hiyo Aka Fujuraha mabaya yake watakuwaaha na mazuri yake nafsi huwezi kusema wende katika mazuri ya nafsi kama nafsi hujapigana nayo kwa sababu an-nafsu al al-ammaratun bisu'i nafsi inayokuamrisha babo mambo ya kwa mabaya Lazima mtu apambane na nafsi <tiposición> yake. Ndio maana ikae naambiwa annasu ka sharikil khowal nafsi <tiposición> likama mushirika amaye kwamba mwenye khiana. Hebu wewe jaribu kuanza unashirikiana na mtu unadio bana jamani muuzaji pole kwani jamani mzuri mno anauzwa biashara. Jamaa anajua biashara palikuwa nani wateja wewe huyo kasa wewe kabidi ukaingia ukaenda kushirikiana naye lakini unaambiwa lakini unaambiwa huyu ni mshirika wako ni khawwan ni mwenye khiana tena kubwa sana mno basi dona nafsi yako Kashariki ka, shirik kama mshirika ambaye kwamba aliyekuwa khawwan mshirika ambaye kwamba alikuwa mwenye khiana ikiwa Utapigana na nae hisabu kikweli kweli kwa bidii basi utamdhibiti utamdhibiti na kama kidogo tu ni kidogo kidogo tu kuliko kikubwa ambacho kwamba utakachokipata lakini ukiki ukimwaacha ikawa hupigi hesabu sana sana basi dhaaba bimaliki mshirika huyo atondoka na mali yako basi ndio nafsi alivyo na ndio maana و اجل يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه انا سمع عمر بن الخطاب رضي الله جبه جويake انا سمع حسيب ان قبل ان تحاسبوا ذي حسابون نفسي زانو قبل ان يكونك محسبيوا ملهاما سبحانه وتعالى ذي حساب مين vipi napenda jambo gani napenda mazuri napenda mabaya nafsi yangu inaniamrisha mazuri na inaniamrisha mabaya mimi je vipi nafanya mazuri vipi mahudhurio yangu katika sala sala za alfajiri na sala nyinginezo juu ya kuo waakati napanda una u, u, wakati wa sala kama sala zote tena ikiwa alfajiri ikiwa alfajiri 11 mapema, na dakika 3 dere sala lejea mie vipi niko vipi Najipanga vipi sasa mimi mtisa ngapi mimi unajitizama katika kutupa macho chini unajitizama katika sala unajitizama katika majukumu yako wewe na wale ambao kumekulazimu wewe mke watoto kina wazee na wengineo wewe uko vipi je yeah. wewe ni mtu amey kwamba Mwenye kuleta mazuri hapa au ndio mwenye kuleta mabaya na ndio mane ka inaambiwa over bin khatati ndio akasema hasibu anfusakum, qabla an tuhasabu akaendelea na ndo mwingine anasema ila akhirihi mpaka mwisho wa maneno yake ambayo kwamba nilikuwa nimesema na ndo mane ka inaambiwa kwamba vita vya nafsi pia vita vya damu pia ila hitajia mambo mawili Ina ithelia jambo la kwanza kabisa ni kwenda kinyume na nafsi. Daima dawa wewe kuwa, ni, kuwa uko kinyume na nafsi yako. Usikubali kuiitikia. Silaha ile na pili hesabu Iko vipi? Iko api? Mie vipi? Mimi nafsi yangu nimeiamrisha Nimeiteza nguvu ili ipate kuyatii yale yale atakabumbaji wa nafsi au nimejiacha tumie na ukifanya hivyo utakuwa wewe miongoni mwa wale watakaofuili au nafsi yangu imenishinda mie imeshinda vita imeshinda vita mimi naatii yanayotakiwa na nafsi tu mtizame yule chukua kile si chako lakini kichukue kwa njia hii fanya lile unafanya tu nafsi ziko na mbili katika kupigana wako walio kwa ameshindwa na wale ambao kwamba waliokuwa amba wamezishinda na zao. kwa hivyo kuzishinda kwa nafsi huyo mwenye kuzishinda nafsi yake au nafsi yake anakuwa yeye ni katika wale walio kwa mzioko zao kutu kadana adabu yenye kuumiza vite vya nafsi ni vite ambavyo kwamba vile vile kuwa vigumu ndio maana nikasema haawezekani kama ahli ilmu wanamosema واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها المسلمون عباد الله ايها الاسلام ايها الله سبحانه وتعالى اتقوا الله سبحانه وتعالى واتقوه مغفرة الله سبحانه وتعالى لمغفرة الله سبحانه وتعالى lakini juweni, na juweni, na juweni kwamba hamtoweza kumogopa adamu kayaacha. Aliyokuwa hayataki, mkayafanya aliyokuwa anayataka mpaka kwanza mshinde gem. Mpaka kwanza mshinde vita. Vita, na kupigana na nafsi. Al-aduwil adui adu wandani Huwezi kupigana na shetani wewe. Ikiwa wa adui wa, wa sheta, shetani, adui wa nje. Ambaye anacheza nje yako wewe na anapita ndani ya mapito ya adabu yako. Huwezi kama hujashinda nafsi yako. Atakushinda tu shetani. Atakupiga mabao tu na Mabao mabao mabao. Makafiri watakupiga tu. Huwezi ukaenda kupambana nao wanafikiri watakushinda uwezi kumbe nanaye kwa maana nyingine ndio bana ahlul ilm wanasema kwamba vipi wewe ikiwa wewe mwenyewe umeshindwa ume na wewe mwenyewe wewe mwenyewe umeshindwa utawezaje kubongoza mwingine asiye wewe utawezaje kubongoza mke utawezaje kuongoza kuongoza watoto utawezaje wewe Lazima mke Ile ya da, yale yale yale potea happy ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa wanaume ndio wasimamizi wao mabaya yake ala an-nisaa kwaone wake itakapadi mwanamke ndio bana ikae naambiwa mwanamke bina tu ndio bana ikae naambiwa ar-rijalu yani wanaume wanaume wale kwa wanaume wa kweli qalilun ni wanaume ambao kwa kweli kwa kidogo ili mtu apate kodoma na namba yule ame kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ajana kweli wala si zikuruka al-untha hakuwa mwanaume kama mwanamke kidogo tu huyu huyu Allah mwenyewe anajua nasal Allah salama tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala salama wezi kuongoza mwingine yote kama utashindwa make kwa maneno mengine kama ee mwenyewe umeshindwa kwa mali nyingine wewe mwenyewe alafu sisemi eh mwenyewe nafsi yako imekushinda ah tunasema hivi eh mwenyewe umeshindwa Uwezi tamharibu waife wife maana waifu Waifu wife maana yake ni la kiingereza maana yake mke utamuharibu huwezi na sio kama uwez unashafinyu sisi uwezi du bana Sikiwazi kumana hapana kuna hesabu. Ya kila kitu كلكم wa وكلكم مسؤول na رعيته nyinyote ni wachunga na kila mmoja kati yenu atakata kuulizwa kuhusu kichunga chake katika uwanja wa hesabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani vita ni na nafsi ni vita amadhi kwamba vinakuwa vikubwa na vinataka juhudi na vinataka bidii tena kubwa sana ili uweze kushinda nafsi yako anasema mmoja katika nafunza ibn rahimahullah ibn rahimahullah mambo manne ujitahidi pia uwe nayo katika vita binafsi uje kusanyia mjisilaha misilaha mikubwa mikubwa na mengi umshinde adui nafsi mambo manne jambo la kwanza kuwa pigana na nafsi Usome na kwa mkato kato maneno yake ili muda usende pigana na nafsi kwa kuifanya wewe ili upate kuwa wewe mwenye kusoma ilmu sharie elimi ya sheria unjue mula yako nini anataka nini hataki upatikum timu mtume wako kitu ili upate kujua wewe kwa sababu Uislamu kama Muislamu Uislamu kama Muislamu Uislamu ni ule ambao kwamba aliyokuwa ameufuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama ili iwe sisi wa Uislamu wenye kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallama lazima mpigane na nafsi na aibu pigane na nafsi katika jambo hili uwezeshe nafsi yako kusoma kusikiliza mambo ya elmu sharia ya kisheria tupambane tulize jambo hili jambo la pili lazima tupigane na nafsi zetu kwa ajili ya kuyafanyia kazi yale ambayo kwamba tunayoyasoma yale ambayo kwamba tunayoyasoma kwa mfano leo tumesoma katika hutuba pambano pambano kati ya fulani na nafsi foula na nafsi mimi na nafsi yangu wewe na nafsi yako yeye na nafsi yake sisi na nafsi zetu ninyi na nafsi zenu wao na nafsi zao pambano hilo lazima kuyafanyia kazi ile tukapambana na nafsi zetu kila mmoja wewe anayehesabu sana nafsi yake nafaida yali faida unapotoka kama unakutizama unachopanga chini maana kunaangalia unaangalia utendaji wako na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipashe bashrifi ba saraka nigeuza nje chalo yako vipi na katika mambo mengine chungu nzima ya kumtii Allah demo lapidi nikutekeleza wengi wanaelim lakini hayatekelezi wale walioko na kusoma unaboa mtume wapi yule yule yule hapa sasa nakwambia msamaha nakwambia msamaha kani nikuwa wakati mimi ya kidunia wangapi naambiwa huyu profesa huyu hapa unaambiwa siju yeye doktor huyu hapa ana medical huyu hapa na hivi amna kitu kuna mtoto aelevul elevul elevul oh level oh level makiko vizuri yuko nzuri ina maana huko kunakuwa ni kusoma soma nafsi kama haitekelezi mazuri ile yasoma nafsi hiyo hasara yake kubwa kwa bipu itakapokuwa hajadhuriwa na haya ni yokuwa ameyasoma basi miaka hayeto nufisha kachanga changa tu changa changa changa changa siku za kwenda mpaka hiyo shahada nyingine. Dembo la pili ni kutekeleza upigane na nafsi tupigane na nafsi hatuenzi kutekeleza kama tunapigana na nafsi Jambo la tatu akasema Ibn Qayyim rahmahu Allah kumuita yani kumlingania ya mwingine ili asome na aweze kuyatekeleza mazuri kazi ya kuita kazi ya kuita lazima sha ziwepo na ndubana jambo hili limeharibika kweli. Na mpaka leo wewe unyojitahidi katika dini, utakuta megaika makuni matatu. Kuna wale ambao kwamba walikuwa hawanasini, hawa hawafanyani nasaaha. Hawamrishani mema, hawakatazani mabaya. Na kuna wale ambao kwamba wao hii wanapigana rabdi rabdi rudi rudi. Mikwaju ya migongo, mikwaju ya migongo. Kwenda mele. Na haya, na ni sura sunna nilipanitaje wapi? Na kina nani katika msikiti? Ipi hasa ile anojitia kufuta sunna? Ni msikiti kama upi? Hakuna anambiwa kuna sihiana. Leo ndio yalivyo. Mache kuna wali mipaka na kuna waliokuwa wao wamefupilizika kabisa katika kuna sihiana. Wamefupilizika kumwisha lazima umuite ndugu yako umjako mpendasa ukale naye ndio jambo la kwanza kabla ya jambo kucholewa nje kabla ya jambo kucholewa nne na jambo la nne kwa kumalizia akasema hivi ibn al-qayyim rahimahullah subira yani kuvumilia lazima uvumilie hata tunampana saa ndugu yako hata kwa mbaya tu lakini ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa je yake zile ziko dimepita zile kwa dimepita njia sahihi ziko zinawaeka kisheria kuvumilia nafsi ya nafsu tubi, ewe nafsi tubia. Ya. ya nafsu tubi, ewe nafsi tubia. Ya. ya nafsu tubi, ewe nafsi tubia. fa inal mauta qad hana wa hakika mauti yamekwishakutozonga واش الهوى يا شي ماتمانيو فالهوى ما زال فتانا قال ماتمانيو هيا تعا وتش فتيني اللهم كلنا ولا تكن علينا وازيدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهننا ولا تبنا وانصرنا ولا تسر wa arina albatila batila warzukunajtinaba ewe allah subhanahu wa ta'ala tunakuomba tuoneshe haki uifanye kwa ni haki kweli tuoneshe ile kwa mazuri yafanye kwa ni mazuri kweli na utuwezeshe sisi pamoja na watu wetu Uweza kuyafuata na otuoneshe mabaya na yafanye mabaya kweli na utupe uwezo wallahi utuwezeshe allah tunakuomba tuwezeshe allah kwa dakika yale ambayo kwa wakati mabaya. Allah tunakuomba nafsi zetu ziwe zishike kuweza kupenda na kuwa pamoja na yale ambayo kwamba yana mashaka. na yale yokuwa yakabu katika kukuti wewe. Kwani nafsi haitaki mambo mashaka katika mambo ya kukuti wewe. Hai hey, yapendi nafsi mashaka ya katika njia ya kukuti wewe nafsi haipeli Allah tunapozofanya nafsi zetu ziziwe zinapenda mashaka kwa ajili yako wewe Amin, amen